Аудіокниги українською від студії «Калідор». Клайв Стейплс-Льюіс. Хроніки нарні. Книга п'ята. Кінь і його хлопчик. Розділ третій. Біля брами Тажбаана. Звати мене Аравіс. Почала вона свою розповідь. Я і дійсно тарканського роду, єдина донька Таркаана Кідраша, сина Таркана Рішті, сина Таркана Кідраша, сина тісрока Ільсомбреха, сина Арзіба Тісрока, який походить від Господа нашого Таша. Тож, батько мій, законний володар та правитель провінції Калавар. Маю великий привілей не знімати пантофлі перед очі самого тісрока, хай будуть вічними його літа. Матінка моя, хай не забудуть її боги своєю милістю у Царстві Небеснім, пішла від нас. І батько взяв собі за жінку іншу. Один із моїх братів загинув у сутичці з бунтівниками далеко на Заході, а інший, він ще зовсім малий і нетямущий. І сталося так, що нова жінка мого батька, а мені виходить мачуха, зненавиділа мене всім серцем. Здавалось, світ затьмарюється в її очах від того, що я живу у домі батька свого. І вмовила вона його пообіцяти віддати мене за Таркана Ахошту. А той Ахошта ніякий він не родовитий, а тільки й того, що... Коли солодкими речами, а коли й намовами злими, або милістю тісрока, хай будуть вічними його літа, він обласканий і в товаристві зведений. А на додачу отримав у власність ще й багато земель у гідь та селищі мало, що відписав йому милістю своєю тісрок. «Подейкують!» Що коли великий візер нашого тісрока, Хай будуть вічними його літа, помре, То саме Ахошті пророкують його місце. Адже і вік у нього до того ж достатній, либонь, вже далеко за шістдесят. Та хоч горба він собі нажив поклонами, А пикою не вийшов. Якщо когось він і нагадує, то хіба мавпу. Так от, з огляду на всі його хм, чесноти, та відчуваючи постійні докори своєї нової дружини, а моєї мачухи, відрядив мій батько-посланця до Ахошти із пропозицією взяти мене заміж. Вагався Ахошта недовго, одразу дав згоду і послав свою людину повідомити, що весілля відбудеться у день літнього сонцестояння цього ж таки року. Коли цю звістку принесли мені, то сонце згасло в моїх очах, немов ніч упала. Кинулася я на своє ліжко і заридала сльозами гіркими, і проплакала так весь день. Але наступного ранку витерла я сльози з очей, вмила обличчя чистою водою та наказала сідлати свою улюблену гвін. І взяла я з собою найгостріший кинджал що супроводжував брата на тій війні із бунтівниками, та й подалася з дому геть. Коли ж залишився мій дім позаду, ми опинилися посеред лісу густого, на галявині тихій, від людської оселі далекій. І тоді сплигнула я зі своєї кобили, що звати її Гвін, і дістала із торби кінжала гострого, і розчахнула я на собі сорочку, аби ближче до серця було». І вознесла останню молитву богам, аби, як помру, то одразу стояти мені поруч із братом моїм загиблим. І заплющила я очі, і стіпила я зуби, і занесла кінджала, аби влучити просто у серце. Аж тут розтуляє моя кобила рота і мовить до мене голосом донька людська. «Не роби з собою того, що збираєшся зробити». «Не губи себе передчасно, бо поки ти жива, тобі ще може всміхнутися щастя, а тому ж, хто вмер, нічого від життя вже не потрібно». «Не слухайте її, я й половину не вмію висловлюватися так красномовно», – мало не заіржала Гвін. тихо, моя панночко», – цитнув на неї і Гого, – котрий, судячи із його вух, ловив кожнісіньке слово тієї оповіді. Таркиня дійсно володіє стилем, із яким важко посперечатися навіть найзавзятішим оповідачем із двору самого тісроку. Продовжуйте, Таркине, благаю вас. Ага, та коли почула я голос людський, яким на превеликий мій подив звернулася до мене моя ж власна кобила, Продовжувала Аравіс То й сказала собі Невже страх перед смертю Затьмарив мій розум настільки Що заговорив зі мною Вустами моєї кобили І тут охопив мене Сором великий Бо ніхто із моїх предків Не відступав перед смертю І була вона для них Не страшніша, ніж укус комара І тоді я вдруге занесла Над собою кінжала І цього разу Підійшла до мене гвін і поклала голову мені на груди, ніби захищаючи мене ж від мене самої, і звернулася до мене так, як мати напучує нерозумну свою доньку. І подив мій змусив мене забути про все інше, і разом забула я і про ненависного Ахошту, і його наміри скорботні, і вигукнула я у великому здивуванні своєму. О, люба кобилка моя, звідки знаєш ти мову доньок людських? І тоді розповіла мені Гвін про все, що пам'ятала про свою нарнію рідну. Те, що вам і без мене відомо, що живуть там розумні тварини, і як викрали її, коли вона була іще лошам, і про зелені гаї, і про ріки з прозорою водою, і про неприступні замки, і про... «Величезні човни! Аж поки у мене не вирвалося! Ташем присягаюся, а з ротом та зарденою, господиною ночі, я маю побачити цю казкову країну на власні очі!» «О, моя господине!» — відповіла мені Гвін. «У Нарнії вам не довелося б хапатися за кінджал, бо у Нарнії дівчину проти її волі ніхто ніколи заміж не віддасть!» Отак ми побалакали із моєю кобилою, і Надія знову повернулася до мене, і зраділа я, що не скоїла собі лиха. А потім ми домовилися із Гвін про втечу, про те, що тікатимемо разом, а в очікуванні слушної нагоди будемо тримати наш задум у таємниці. З тим ми й повернулися до батьківського дому. Вдягнула я найкращі шати... І з'явилася перед очі батька свого, і танцювала танці, і пісні співала, і все для того, аби він нічого не запідозрив, а гадав би, ніби я у захваті від майбутнього весілля. І звернулася я до нього із проханням. «О, батько мій, о відрада очей моїх, дозволь мені з однією своєю служницею поїхати до лісів на три дні і три ночі» аби принести таємну жертву Зардені, господині ночі, і покровительці дів незаміж ніх, як то годиться та звичай велить зробити шанобливій дівчині, коли вона має полишити служіння Зардені і перейти у служіння чоловікові. І відповів на це мій батько, «О, моя доню, о відрада очей моїх, хай буде за словом твоїм». І з тим полишила я батька свого і попрямувала до давнього писаря його, який нянчив мене мало не з колиски, гойдав мене на колінах і любив більше за життя своє. І взяла я з нього клятву зберегти мою таємницю. І коли він дав мені слово, я попрохала його написати за мене листа. Він плакав та ридав. Благав передумати, але я була необлаганна. І тоді він мовив «Слухаю та корюся». І написав від мене листа. Той лист запечатала я своєю печаткою і сховала в себе біля серця. «А що було у тому листі?» – запитав Шаста. «Що за нетерплячка, хлопче?» – одразу ж увірвав його і гого. Не перебувай дурними питаннями чудової оповіді. Усьому мають бути час та місце. Продовжуй, Таркине. Опісля покликала я служницю, що прислуговувала моїй мачусі, і сказала їй, що саме їй наказ супроводжувати мене до святилища Зардени та звеліла розбудити мене рано вранці. І всміхалася я їй ласкаво та підливала вина зеленого, і вона із радістю той келих прийняла, не відаючи, що підмішано у те вино зілля сонне, і що спати їй від того зілля не тільки всю ніч, а ще й день наступний. А щойно лише замок батька мого огорнули ніч і сон, вдяглася я в обладунки брата мого, які берегла у себе на спомин про нього, на пояс повісила гаман із грішми, які дарували мені на різні свята, а також із коштовним камінням, та прихопила в дорогу харчів. Сама осідлала свою кобилу та й поскакала геть у другій варті ночі. Та всупереч словам моїм, що казала я батькові, мій шлях лежав не у ліси до капища Зардени, а на північ і на схід. «До Ташбаана. Була я впевнена, що маю три дні. Батько мій не кинеться мене розшукувати, бо гадатиме, ніби я у капищі Зардени, дівочі творю обряди свої. А вже на четвертий день ми дісталися міста, що зветься Азімбалда, і стоїть те місто на перехресті багатьох доріг, завдяки своєму розташуванню». Здавна слугує перевантажним пунктом для поштарів самого тісрока, хай будуть вічними його літа. Саме тут вони міняють зморених коней на свіжих і скачуть собі далі. Скористатися послугами зв'язку можуть і пересічні громадяни, але не всі, а тільки великі таркани, яким надано такий привілей. Ось чому, опинившись в Азімбалді, Попрямувала я одразу до голови всіх поштарів країни. Він сидить у поштовій палаті. І мовила йому так. О, відсилачу посланців правителя нашого, хай будуть вічними його літа. Я маю листа від дядечка мого Таркана Ахошти до Таркаана Кідраша, володаря Калабару. Ось вам п'ять півмісяців, зробіть усе, аби він дійшов. І відповів мені голова усіх посильних, приймаючи гроші. Я почув, а отже справу зроблено. Лист, як ви вже здогадалися, був не справжній, а написаний Писарчуком іще вдома. Я надиктувала його сама. І шлося ж в ньому ось про що. «А хош та Таркаан, Таркану Кідрашу своє вітання шле, та миру бажає. В ім'я Таша непоборного та неублаганного, хай буде відомо тобі, що, прямуючи з палацу твого і з думками про майбутнє одруження з донькою твоєю Таркиною Аравіс, волою долі за сприяння богів, проїздив я лісом, де саме перебувала означена донька твоя, завершуючи творити обряд на честь Зардени» як той і личить благочесній дівчині перед одруженням. Та, ледве дізнавшись, кого саме я зустрів за сприяння богів, був я вражений як вродою дівочою, так і чеснотами, якими винагородили боги мою наречену. Відтоді спалахнуло в моєму серці кохання і охопило мене немов огонь, і раптом збагнув я «Спопелить він мене до останку!» Якщо не одружуся я із нею просто зараз, тому, принісши належні жертви відповідним богам і не зволікаючи ані хвилинки, я одразу ж одружився із нею. Розуміючи, що не личить благородному Таркану покинути молоду, не завівши її до нової оселі, я повіз новоспечену господиню до свого палацу, де ми обоє зараз і перебуваємо. Разом із тим, ми з одного боку благаємо, а з іншого наполягаємо поквапитися із батьківським благословенням, яке ми сподіваємося почути із вуз твоїх, так само, як і побачити тебе разом із посагом, який був би дуже доречним, зважаючи на великі витрати, до яких змушений був вдатися я у зв'язку з укладанням шлюбу». З огляду на те, що ми з тобою неначе брати, Тишу себе надією, що ти, мій брате, не розгнівався через мій передчасний шлюб І єдиним виправданням, якого я моя, Не здала на пристрасть, яку відчуваю я до доньки твоєї. Хай не обійдуть боги тебе ласкою своєю. Надіславши такого листа, я знову осидлала гвін. І ми подалися якнайшвидше із Азінбалди. Погоня поки що нас не лякала. Адже, отримавши такого листа, батько повинен був щонайменше надіслати відповідь, а то й справді зібратися в довгу дорогу. А поки вони з'ясовуватимуть, що й до чого, я буду уже далеко за межами Тажбана. Ну, ось, власне. І вся моя історія аж до тієї миті, коли вночі на нас напали леви, і ми, рятуючись від них, із розгону шубовснули в солону воду. І, як вам тепер відомо, не тільки ми. Але що сталося з тією дівчиною, яку ви так завбачливо напоїли снодійним?» – запитав Шаста. «Хм, а що може статися?» Дадуть прочухана з батогами, аби не спала зайвого, ти мусе і скінчиться, знизала плечами Аравіс. Хоча насправді треба було б дати за те, що шпигувала за мною і доповідала про все мачусі. Ну, як на мене, це було не дуже порядно з вашого боку, похитав головою Шаста. Ой, тебе забула спитати, не надто чемно відрізала Аравіс. «Як так зробити, аби тобі догодити?» «Але є дещо іще, чого я не розумію», – не відступав Шаста. «Чи не зарано вам заміж? Ну, я маю на увазі за віком. Сказати, щоб ви були старшою за мене, ніяк не скажеш. Тож, з якого дива вас взагалі сватали за якогось дідугана? Що скажете?» Аравіс не знайшлася, що на те сказати, – та на допомогу їй прийшов і Гого. «Про такі речі, Шаста, взагалі не варто питати. Єдине, що тебе вибачає, то твоя необізнаність. У сім'ях великих тарканів завжди так. Щойно дівча навчилася їздити верхи, вже і заміж треба виходити. У них одружуватися ніколи не зарано». Шаста почервонів – Хоча у сутінках навряд чи хто це побачив, йому стало соромно. На щастя, Аравіс попрохала його розповісти свою історію, яка їй відвернула загальну увагу. Правду кажучи, щастя та історія була не дуже до вподоби. На його думку, його якось занадто вдавався до подробиць у тій частині, де йшлося про те, як змиті їх знайомства. Шаста весь час падав і падав з нього та летів шкереберть. Та Іго, мабуть, вважав це дуже смішним і мало сам не із шастиної незграбності. Проте він виявився єдиним, кого це смішило. Зокрема, Аравіс жодного разу не всміхнулася. Після розповіді Іго всі мовчки почали лаштуватися на ночівлю. Наступного дня. Вирушили усі разом. Двоє коней та двоє вершників. Шаста і досі був не в гуморі, згадуючи, як гарно їм було у двох. Йому та його. го Але тепер, здавалося, і його -го знайшов собі іншого співрозмовника, і ним виявилася Аравіс. Втім, нічого дивного у цьому не було. Все своє життя у Остраханстві і Гого перебував серед тарканів та найшляхетніших їхніх коней, тому знав багатьох із Остраханської знаті, а мандрував він в таких місцях, що пересічному коневі й наснитися не могли. Ось чому вони із Аравіс швиденько знайшли і спільних знайомих, і відомі їм обом місця. «Якщо ти брав участь у битві при Зулундрі, каже Було Аравіс, – то ти мав зустрітися із моїм кузеном Алімашем. «А вже ж», – казав Нате і Гого, – «хто ж не знав Алімаша? От тільки він командував бойовими колісницями, а я із конями, які їх тягали, не дуже товаришував. Звісно, їх навіть кавалерією не назвеш. Та Алімаш і справді не тільки добрий вояка, він ще й шляхетна людина». «Хто, як не він?» Пригостив мене цілим кулем цукру після взяття Тебету. Або, скаже, бува і Гого. А влітку того року побував я у дивовижному місці на озері Мезреел, як аравіс підхопить. Знаю, знаю, там живе моя подруга Таркиня Лазаралін. Це і справді чудові місця, які потопають у зелені садочків. Там є таке диво, як тисячодухмяна долина». І не сказати, що за тими розмовами і Гого зовсім забув про Шасту. Не скажеш такого. Але, мабуть, така людська та й кінська природа, як хто зустріне кого і з ким є про що побалакати, так про інших всіх він забуде. А як почуваються ті інші? Звичайно ж, зайвими. Так само, як і Шаста? Мала почуватися і Гвін, кобилка Аравіс, яка ніяковіла перед великим і грізним бойовим конем. Аравіс же шасту взагалі не помічала, тож зайвого слова від неї годі було й почути. Та згодом все змінилося, бо вони наближалися до тажбаана, і стало їм вже не до спогадів, де далі частіше і частіше дорогою траплялися селища, і ставали вони чим раз більшими. До того ж, якщо раніше можна було за день не зустріти жодної живої душі, то тепер і години не проїдеш, аби не зустріти інших подорожніх. Тому подорожувати доводилося лишень вночі, а вдень вони переховувалися у кущах подалі від дороги. Та й під час зупинок теж було не до відпочинку, що ближче до тажбаана то більш палкими ставали суперечки, що їм робити далі і як поводитися. До певного часу кожен із них приховував свої побоювання, та критися далі було вже ніколи і нікуди. Саме під час таких суперечок Аравіс якось пом'якшала у своєму ставленні до шасти. Зовсім трішки, але достатньо, аби те помітити. Втім... Нічого дивного у тому не було. Люди більше ладнають одне із одним, коли їх об'єднують плани на майбутнє, а не порожні балачки про минуле. Перш за все, і Гого запропонував визначитися із місцем збору, де всі мали би зустрітися, якщо загубляться у Тажбаані. То мало бути місце із дальнього краю Тажбаану і кращого, аніж долина мертвих царів на краю пустелі. Годі було і вигадати. До того ж, упізнати це місце дуже легко, пояснював і Гого. Гробниці схожі на великі кам'яні вулики, тож не помітити їх неможливо. Більш того, остраханці бояться тих гробниць більше, ніж гніву тісрока. Вони вважають, що там водяться гули, і їхні страхи нам на руку. Гули або гулі – в арабській міфології перевертні, що живуть біля місць поховань і харчуються мерцями. «А що як ті гули і дійсно там живуть?» – застерегла Аравіс. «І на це!» – сказав, як відрізав. Він, мовляв, вільний нарнійський кінь і у всілякі остраханські байки не вірить. Набравшись хоробрості, Шаста підтримав свого коня сказавши, що і він, судячи з усього, не остраханець, і тому ці остраханські байки теж не про нього. Сказати, що то була щира правда, не скажеш, проте його рішучість справила враження на Аравіс, хоча б тому, що спершу дуже роздратувала. Та згодом вона теж посміливішала і заявила, що і їй жодні гули не страшні. Хай собі живуть!» Саме тому всі згодилися із пропозицією іго і вирішили, що саме долина мертвих царів буде їхнім місцем збору на тому краю Тажбаана. У всіх навіть покращився настрій, поки Гвін не нагадала, що перш ніж зібратися на заповітному місці по той бік Тажбаана, треба іще крізь той Тажбаан пройти». Не переймайся, моя панночко, заспокоїв її і гого. Усе це ми вирішимо на свіжу голову, а тепер час відпочивати. Але свіжа голова ясності не додала. Аравіс запропонувала вночі подолати ріку, на якій стоїть тажбаан, вплав нижче за течією. Це дозволило б минути тажбаан взагалі. Але проти цього плану ігого мав два заперечення. По-перше, як йому відомо, гирло річки у тому місці дуже широке, тому виникало питання, чи здолає гвін ріку вплав, та ще й з вершницею на спині. А вже ж, те ж саме питання ігого ставив і собі, але ділитися такими міркуваннями вголос він не став. По-друге, Саме нижче за течією досить часто ходять човни, тож у будь-кого, хто мирно і спокійно перетинає ріку на човні, той, хто намагається зробити те саме на коні, викличе дуже недоречні питання. Тоді Шаста виказав думку, що перетнути ріку в плав можна вище течією, там, де ріка має бути вущою, та його Гого пригадав, що вище за течією по обидва береги тягнуться сади із літніми садибами остраханської знаті, і там тепер саме повно тарканів з таркинями, які весь день тільки те й роблять, що розважаються, або ж їздять верхи чи купаються у ріці. Якщо на те, сказав його, -го, то саме таркаанські купальні і парки. «Були тим місцем, де найімовірніше можна зустріти когось із добрих знайомих Аравіз, а може і його самого». «Тоді треба вдатися до хитрощів», – сказав Шаста. «А що, як нам перевдягтися у щось не дуже помітне?» І тут нарешті голос подала Гвін. Вона сказала, що на її думку не треба нічого вигадувати – Треба просто перетнути місто від брами й до брами, так як це роблять усі інші, у натовпі. Бо де взагалі ховатися, як не в натовпі? Хоча вона не відкидала й думку про хитрощі з перевдяганнями. Дітлахи мали би робити вигляд, що вони бідні селяни чи то чиїсь раби. Всі обладунки із нарнійським вбранням треба було б зав'язати утюг і нав'ючити на коней. «І їхати не верхи, а вести їх за вуздечку, і нехай собі всі гадають, ніби вони прості селяни, а коні у них тяглові!» «Моя Люба Гвін», – всміхнулася Аравіс, «Де ти знайдеш такого холопа, який, дивлячись на іго не впізнає у ньому відразу бойового коня, хай навіть із замаскованого під селянську шкапу?» «Гадаю». Ніде не знайдеш, форкнув Гордо ігого поводячи вухами. Я й сама розумію, що це не дуже гарний план, а може навіть і кепський, не сперечалася Гвін. Але ж ліпшого плану немає. Виходить, що він наш єдиний. Але ж і візьміть до уваги те, що за добрими конями й добре наглядають. Їм хоча б гриви зачісують. А хто за всю дорогу «Із мене, бодай, реп'яха вибрав!» Вона помовчала, а тоді продовжила. «Тож, певно, якщо нас забрюхати багнюкою, та якщо нам похнюпити голови, ніби ми такі вже ледачі чи зморені важкою працею, та якщо копитами нам ледь-ледь перебирати, то, може, із цього щось і вийде. І от іще що! З довгими хвостами... Нам доведеться розпрощатися, адже у селянських коней хвости підрубані, і підрубані аби як, немов старі ганчірки. Моя люба панночка, сполохався і гого. Як ви те собі уявляєте, з'явитися в Нарнії у, у такому вигляді, як ви отозмалювали. Гм. гмикнула Гвін. Вона взагалі була кобилою дуже розсудливою. До Нарнії ще треба дістатися, а в якому вигляді – то вже питання другорядне. Ось так воно й вийшло, що хоча план, який запропонувала Гвін, нікому особливо не сподобався, та зрештою зупинилися саме на ньому. А от здійснити його виявилося справою клопіткою, не раз і не два довелося вдаватися до таких дій, які і Гого називав набігом, а Шаста – звичайнісінькою крадіжкою. Так на одному хуторі вранці недорахувалися кількох чувалів, на іншому зникла бухта мотузки, і лише третьому хутору пощастило значно більше – для Аравіс – за гроші там придбали якесь лахміття, хоча й хлопчаче. І з тим лахміттям, з виглядом переможця, вже надвечір Шаста з'явився до тимчасового табору, який втікачі влаштували біля підніжжя порослого деревами гірського пасма, що перетинало головну дорогу на Ташбаан. Усі були збуджені. Спати ніхто не міг. А вже ж! Із верхівки того пагорба, де вони стали на ночівлю, було добре видно тажбаан. «Ех, нам би тільки його проскочити!» – вдивляючись у сутінки, прошепотів хлопчик. «Аби тільки пощастило!» – підхопила Гвін. На пагорб вони піднялися лісовою стежкою, залишеною лісорубами. Над головою михтіло зорі, а попереду жевріли тисячі вогнів. У долині ще не спав Ташбаан. До цієї миті шастий уявити собі не міг, яке ж це величезне місто, столиця Остраханства. Від побаченого у нього не лише перехопило дух, йому стало лячно. Тут, на пагорбі, вони на повечеряли, і просто неба діти влаштувалися подрімати перед дорогою. Ще до світання їх розбудили коні. Зірки і досі ще тремтіли на небосхилі. Земля була холодною, а трава росяною, а десь далеко далеко, над морем уже займалася зоря. На кілька хвилин гаравіз зникла, десь за деревами, а коли повернулася. Її було не впізнати у лахмітті. У руці вона тримала клунок із власним таркаанським вбранням. Це вбрання з усіма обладунками щитом та ятаганом, так само, як і обидва сідла та збрую, заледве вдалося заштопхати у мішки. Після чого Гвін та Ігого викачалися у пилюці, від чого одразу ж втратили колишню красу. Останнє, що лишалося зробити, то вкоротити їм хвости. А зробити це можна було лишень за допомогою ятагана. Довелося знову викидати все з мішка. Оскільки ніхто раніше хвостів не рубав, то з одного маху зробити це не вдалося. Довелося добряче помахати ятаганом. І це не дуже сподобалося коням. «От кажу тобі!» Говорив на це іго -го. Якби я не був розумним конем та добре вихованою конякою, як хвицнув би тебе копитом. Казали ж, підрубати, а не смикати. Це знущання якесь. Та все ж, попри передранкові сутінки та задубілі пальці, врешті-решт роботу було зроблено. І я та Ган знову заховали у мішок Мішки закинули на коней, а діти взялися за мотузки, що ними замінили коштовні вуздечки, і вирушили всі вони у дорогу. Пам'ятайте, нагадав його, тримаймося разом. А якщо хто заблукає у великому місті, стрічаймося біля гробниць у долині мертвих царів. Той, хто прийде туди першим. Має дочекатися інших А іще пам'ятайте про інше, додав Шаста Пам'ятайте, якщо хтось із вас, коней, прохопиться, бодай, словом Це може бути останнє ваше слово на волі Віднині до самої пустелі ви звичайнісінькі селянські коні Ну ось і завершився черговий розділ чудової книги Клайва Стейплза-Льюіса. Напишіть, будь ласка, ваші враження у коментарях. Ну а ми з вами обов'язково почуємося в новій частині. Не спиняти ж нам розповідь посередині.